Nebuna din Șaillou de Jean Girodu, traducere și adaptare radiofonică de Scarlat Froda, interpretează colectivul artistic al Teatrului Municipal din București. O zi minunată de primăvară, e ora la care, de obicei, parizienii din cartierul Chaillot își fac plimbarea pe bulevardul însorit. Mesele de pe terasa cafenelei Francis din piața Alma sunt aproape toate ocupate. Printre mese, tot felul de artiști ambulanți, jongleuri, scamatori, cântăreți, prestidigitatori, se produc în fața clienților ce au aperitivul. Președintele unui mare trust financiar și baronul Tomar s-au retras la o masă într-un colț al terasei pentru a discuta chestiuni de afaceri. Ia, loc, barone, trebuie să sărbătorim ziua de azi, care e o dată istorică. Marcial ne va servi din portorul meu preferat. Da? E și portor. Ai ah, un sigaret de foi? Nu. No. No. E comandă specială? Nu, no, prefera o în Mă simt ca într-un basm arab. Într-o dimineață, la Bagdad, când, ca să se cunoască mai bine, poții, înainte de a încerca o nouă lovitură, își povestesc viața. De acord. De ascult. Mă numesc Baronul Jean-Hippolyte Thomas. Și... Maxial, gonește-l! Suntă frumoasa poloneză, domnule. Eu nu te-am întrebat ce cântă. Ți-am spus să-l da, da, sunt baronul Jean-Hippolyte Tomar. Până la 50 de ani, viața mea, de curs normal, mulțumindu-mă să-mi una câte una, proprietățile moștenite din familie pentru câte o amantă. A urmat apoi o epocă mai grea, așa că am fost nevoit să mă ocup cu redactarea de teme pentru elevii de la liceul Janson. Cu această ocazie am cunoscut pe fiul dumneavoastră, care, observând că avem același scris, mi-a credințat i și lecțiile pe curat. Am fost chiar premiat, ceea ce nu mi s-a întâmplat vreodată în copilărie. Și apoi, fiul dumneavoastră, care eu i-am făcut cunoștință cu ultima mea amantă, ne a făcut cunoștință cu dumneavoastră Și a fost de ajuns să-mi auziți numele Pentru ca să-mi oferiți un loc În Consiliul de Administrație al Societății Pe care o fundați azi Violete. Acum e rândul meu Violete. Mă numesc șterge jo. Șterge-o, șterge Mă numesc Emil Durachon Violete. Mama mea Ernestine Durachon se istovea lucrând cu ziua ca să îmi poată plăti taxa la liceu. Nu mi-o amintesc decât încovoiată și spălând pe jos. Dat afară din școală, fiindcă am înființat prima mea societate anonimă, și anume o bibliotecă pornografică pe care îmi promutam camarazilor contra unor sume grase, am venit la Paris cu ambiția de a prinde metodele de parvenire de la câteva celebrități. De am debutat prost băiat de serviciu la ziarul directoarei Severin, care mă folosea ca să cară câinii morți la cimitirul de animale înființa de dâns. N-am avut mai mult noroc nici ca hamal al sari Bernard din ziua când i-a început să-și numere valizele. Precum vezi legăturile mele cu celebritatea, lăsându-mă în fometat, umilit și zdrențeros, m-am îndreptat spre figurile acelea inexpresive și anonime pe care le-am observat că stau reci la pândă în mijlocul gloatei. Așa mi-am început cariera. Prima figură de acest fel, pe care am întâlnit-o într-un metro, mi-a dat prilejul să câștig prima mie de franci plasând monete false. Prinsesem meșteșugul și de atunci n-am avut altceva de făcut decât să mă dau pe mâna fiecarei din aceste măști lipsite de viață ca să ajung ceea ce sunt acum. Președinte a 11 societăți, Membru în 52 de consilii de administrație oh. și director al societății mondiale în care dumneata ai acceptat să ocupe un loc. A, o sută de franci. Ce vrea asta? ăsta? E ce caut sub masă? Ce ați pierdut dumneavoastră? Eu nu pierd niciodată nimic. Suta asta de franci nu e a dumneavoastră? Dăm suta și șterge-o. Așa. Sunteți siguri că suta e a dumneavoastră? În tot cazul e mai curând a mea decât a lui. Sutele sunt ale bogaților, nu ale săracilor. Marțial, ai grijă, te rog, să nu mai fim deranjați. Da, da, da, parcă am fi într-un bălce. Da. Eu o indiscreție, domnule președinte, dacă vă întreb ce scop are societatea noastră? E, nu e o indiscreție, dar e o întrebare neobișnuită. Ah, iertați-mă! te iert, te iert cu atât mai mult, cu cât nici eu nu știu încă scopul societății. Aveți capitalul? Am un remizier de bursă care se ocupă să mi-l procure. Pe el îl și aștept. Dispuneți de vreun produs, de vreun zăcământ minier? Dragă baroane, află că o societate, ca să ia ființă, nu-i trebuie decât un titlu pompos. Oh. Noi, regii combinațiilor, nu le-am adus niciodată acționarilor noștri insulta de a socoti că vor să realizeze o operație mercantilă. Nu cădem în greșeala romancierilor care se cred obligați când găsesc un titlu bun să mai scrie pe deasupra și roman. <laughs> Și care este să său în astăzi? Nu știu încă, fiindcă azi nu-mi vine inspirația. Oh. Dar stai, uite la omul care stă la dreapta noastră și bea apă. Parcă ar fi o stană de piatră. De, tocmai asta e. O stană a vicleniei, a lăcomiei, a încăpățânării omenești. Ne-a observat și ne-a înțeles. Așa că o să vin aici. Nu o să-i spuneți secretul nostru. Dragă, baroane, nu m-am destăinuit niciodată cuiva. În schimb... Principiul meu este să n-am nicio rezervă față de acești necunoscuți pe care întâmplarea mi scoate în cale. Niciunul n-a trădat vreodată. Aceste guri strâmbe, acești ochi care se feresc să te privească în față, sunt socotiți în afacerile noastre ca o garanție de loialitate. Hmm? A loialității noastre, bineînțeles. Ah. De altfel, și el mă recunoscut. Da. Și, cu ăsta care împarte pricuri pe la mese? De ce nu ne lasă-mi pace? Ia-ți plicurile, hai, iute! Domnule președinte, nu vedeți că face semne? Că e surdomut. Baroane, nu cumva să pui mâna pe plicuri. Surdomutul ăsta e de la poliție și în acest fel ne ia amprentele. Biata hmm. <gâta> poliție, ce naivă! Hai, surdomutule, pleci odată sau nu-i la pușcărie? Marseal, vină aici, dragă și descurcă-ne, fiindcă nu înțelegem ce vrea să spună surdomutul. Domnule, numai Irma poate să-l înțeleagă. Care e Irma? Irma, fata care spală vasele. Irma! Irma, da. Irma hai. Te rog, scapă-ne de omul ăsta sau chem sergentul. Dar ce dracu tot spune? Spune că viața e frumoasă. Hai, îi permis unul ca el să aibă păreri despre viața. Și că dumneavoastră aveți o inimă slută. Inima sau nevastă? Amândouă. Adică toate trei, fiindcă aveți două neveste. Să vie patronul ca Bine că au plecat. Poftim acum altul pe capul meu. Dar ăsta ce mai vrea? Nu vă trebuie șireturi. Sergent! Se ne bine, am nevoie de un șiret. Nu cumpăra nimic de la acest individ. Un șiret maro sau unul negru? Aveți nevoie, șireturile sunt uzate, nu se distinge culoare. Împrejurări fericite, îmi permit să pot cumpăra o pereche. Baroane, nu pot să-ți dau ordine, dar împrejurările mă obligă să-ți exprim dorința mea modestă de a nu cumpăra nimic de la acest individ. N-am rezistat niciodată unei cereri atât de grațioase. Dar nenorocitul ăsta, cui o să-și vândă marfa? El n-are ce face cu ajutorul dumitale. Toată drojdia asta socială se descurcă fără noi. Noi suntem de vină că au ajuns să aibă un ton bajocoritor, o privire obraznică și o nerușinată independență. Nu o încurajăm. Iată că vine remizierul nostru de bursă. Bravo! E Dios! Suntem victorioși. Acum putem să o pornim la drum. Să te auzim! Prima victorie a fost cursul emisiunii. Titlul s-a emis 100%. După aceea, prin agenții mei, am lansat un zvonuleț de război. Clientela s-a emoționat, a vândut și eu am răscumpărat acțiunile pentru noi. Operație clasică, dar... sigur. Da. Poți să întreb ceva? Nu, orice explicație te va încurca și mai rău. Pentru obligațiuni, folosesc metoda inversă. o lucare normală pentru o scădere temporară. De unde? Panică printre acționari. Rezultatul. Două sinucideri, dintre care un general. Lansez apoi un zvonuleț de pace, de unde răscumpărarea entuziastă printre acționare pe care prima mea operație nu i-a ruinat complet. Minunat! Și câte acțiuni rămân din chilipirul ăsta fiecărui membru din Consiliu? Câte 50, după cum am convenit. Dar nu ți se pare că e cam puțin? Puțin? Bine, atunci câte 3000? <laughs> Înțelegi, baroane? Încep să înțeleg Da, cu plasamentul ce se întâmplă? Mm, plasamentul? Abia acum e a mea lovitură Subscriu pentru investiții și trec asupra capitolului rapiței Asigurarea socială prevăzută pentru barajele din masivul central Doamne, ce inspirație! Da, de unde atac apoplectic în plină bursă a dușmanului nostru în strada Fedo? Scumpe președinte, ziua noastră se încheie cu absorbirea totală a titlurilor se bate lumea la ușile biroului noastre din Valmici și verde. Da, ce nume măreți? <laughs> da, da, domnul, ce vrea? V-am auzit? V-am înțeles și vreau să mi încredințez toată averea mea ca să o speculați dumneavoastră. Vă rog, dați mi o chitanță de primire. Dacă ai înțeles, trebuia să înțelege și că la noi chitanța o dă subscriitorul, nu? E natural. Nu-i de cap. capul. Iată domnule, veșnica mea are cunoștință. bine. Bine. Marțial! Da. Iar el începe mm. ce rău, salut, de la. Și de ce repetă mereu aceleași două versuri ca un papagal? Fiindcă nu le știe decât pe astea. E imposibil de găsit frumoasa poloneză la negustorii de note. Speră că într-o zi cineva o să învețe urmarea. Treaba să lipim. <laughs> De, de, de. Dar asta cine de, de, de mai e? s-au oprit atât de familiar la masa scumpă, noastră. Scumpă, domn, de ce se uită atât de ușor cuvintele din mazur? Că probabil fiindcă se topesc ritmul acesta îndrăcit. Eu nu mai știu decât primele două versuri. <cute> Vai, espre, feneau, asta e un adevărat bâlge. Da, da. Liniște! <cute> Hai de liniște, liniște! Uite, baroane, figura palidă se apropie de masa noastră. Fii atent la ce spune. Ce vreți? Îmi trebuie o idee. Și mie bani. Pentru o societate. E urgent. Pentru o damă. până în prânz. Îmi trebuie un titlu. Costă 500 de mii. Un titlu clar, fără echivoc. Cec nu primesc. De acord. Perfect. Iată titlu. Uniunea bancară a subsolului parizian. Excelent. Remizierul plătește. Da. 400-500. Da, mulțumesc. Acum explică-te. Mă numesc Roger Van Houten. Sunt fiul unui mic funcționar care n-a voit să mă recunoască. Din această cauză am făcut carieră. Hotărât să nu arăt niciodată actul de naștere, m-am îndepărtat de viața în care te prezinți la examene, te căsătorești, faci armata, moștenești, pe scurt, unde ți se cer acte de identitate. Și m-am legat de lucrurile care n-au nevoie de acte de identitate, de cocaine, de cărți suspecte și de altele. Fiind nevoie să expediez un vameș peste o frontieră, de unde nu te mai întorci niciodată, am fost silit da. să mă îmbarc ca magazioner pe un vapor care m-a dus în Malezia. Acolo m-am descurcat organizând o contrabandă de coarne de rinocer. Baza oricărei medicamentații orientale. Da. Îl armând pe indigen pentru această vânătoare pedepsită cu moartea. Urmărit de poliție, am fugit în Sumatra. Cum știam să joc șah, jocul național al insulei, mi-am atras simpatia șefului statului și a ficei sale care mi-a făcut un băiat. Oh. <laughs> N-a trebuit să o recunosc. Acolo l-a majorat fiu, și recunoaște tatăl Bineînțeles, dacă socotește demn de el Abuzând de încrederea soții mele, am reperat o sursă petroliferă Considerată ca sacră și apărată împotriva curiozității albilor Am semnalat-o societății petrolifere Lloyd Care m-a admis printre prospectorii săi Soția mea a fost... Considerată trădătoare și trasă în țeapă. Prospector? Uh -huh. Vă să zic că dumneata ești prospector? Și gata să vă fiu de folos. Prospecțiune? Ce e aia <laughs> Da bine, baroane, <laughs> prospecțiunea este actuala regină a lumii. Ea descoperă în măruntaiele pământului tezaurul lichid sau metalul valoros Pe care se sprijină singura asociație de oameni pe care o tolerează epoca noastră uh -huh. Societatea Anonimă uh -huh. Domnul Prospector ne copleșește E propune să bazăm societatea noastră anonimă pe un câmp de prospecțiune uh, Exact, <laughs> fără îndoială că în Sumatra Nu, mult mai aproape În Maroc e la modă Nu, și mai aproape de altfel, titlul meu vă spune, nu? La Paris La Paris? Da. Uh -huh. Cum credeți uh -huh. că sunt zăcăminte în Paris? Aur? Petrol? Dar ce căutați, neavoastră, domnul? Un strat petrolifer, un filon sau un titlu? Pentru acționari, un titlu uh -huh. Pentru noi, un filon Prospectorule, n-ai vorbit la întâmplare hmm? Subsurul parisian parizian ascunde petrol? Asta-i convingerea mea Deși Parisul e locul cel mai puțin prospectat din lume. De neconceput. Și de ce? Fiindcă demonii sau geniile care vechează asupra tezaurilor subterane ale Parisului îl apără cu înverșunare. Ei se opun să ni se cedeze spre exploatare orașele. Ei au convins spiritele retrograde că trecutul, istoria și viața oamenilor trebuie să treacă înaintea metalelor și lichidelor subterane. Prospectorile, arată-ne locurile de forare. Cunosc pe cineva care... La nevoie, ne va furniza o autorizație chiar în inima Parisului. Uite, chiar aici. Chiar aici, în cartierul Șaiot? Hmm. Frecventez cafenele din Șaiot, barone. De 30 de ani, fără întrerupere. Mm -hmm. Ai băut apa de aici? Am tot amânat această experiență. Se vine, prospector, gustă apa. Pentru el, apa rămâne marea denunțătoare a secretelor subsolului. Uite, urieri. Chiar aici, la această masă. Am tresărit de speranță la prima înghițitură de apă. Apirile limbii mele se dilatau la gustul de petrol. Cum? Care e suprema mânghiere a prospectorului? Petrol în eu? Doamne! Marțial! Martial, oh! repede! O carafă și trei pahare! Vă tratez eu, baroane. Ah? Vom bea pentru Uniunea Bancară a subsolului parisian. Încântat. No, no, no, nu, nu, nu, nu Veți bea o apă insipidă. Gustul pe care îl caut nu-l mai regăsesc nici eu. Demonii, dușmanii noștri mi-au luat-o înainte. De mine, da. Dumneata e un plan, nu? Un om ca dumneata trebuie să aibă un plan. Hmm. Fără îndoială. Putem să-l cunoaștem și noi? Cu condiția ca fiecare din dumneavoastră să mă încredințeze mai întâi un secret de al său. Da. Ai perfectă dreptate. Cu nume și date. Așa. Iată planul meu. Da, A, doamna contesa. dar ce cu apariția asta? Chiar, doamna contesa. Unde e irma? A vine imediat, vine mine. Dar ce cu apariția asta? Parcă e o arătare de pe altă lume. Trebuie să fie o nebună. Ia, ia uitați-vă cum e îmbrăcată! Foarte o de mătase cu trena ridicată și prins într-o parte printr-un cârlic de rufe. Da, da. să vorbim mai încet să vedem ce face. Înconjură de terasă. Din de ar veni pe aici. A, ah, ai găsit. s au oprit tocmai în dreptul nostru. Dar ce scoate din sân? Un fluier. Uite-o cu un fluier, nebună. Ei, poftim. Iar a apărut fata aia care îl înțelegea pe surdomut. Îi vorbește. Irma, ne pregătim două Sunt puține, Contessa, dar sunt pâni de prima parte. Reveniți peste 10 minute. Da. Dar pipota? Am să încerc să vă salveți. Azi clienții mănâncă tot. Dacă clientul îmi mănâncă pipota, păstrează-mi cel puțin mațele. Cotoiului de pe Keniu, Tokyo îi plac mai mult decât splina. <rătări> Marcial. Da? Fă-i vână. N-aș îndrăzni, da. domnule. Aici da. este la ea acasă. Deci da. da. da. da. și e directoarea cafenelic? Nu, e nebuna din șaiu. Ce o nebună? Dar de ce nebună? De ce să fie nebună? N-ai spus-o okay, chiar tu, idiotule. Eu am spus cum mi se spune. Dar de ce nebună? Nu vă permit să o insultați! E nebuna din șaiot, domnilor! Ia uite cum freră nebună! Piccolo, ne găsim! Wow, nu, nu încă, contez. am găsit aceste trei șarfe, dar wow, nu! Ai fi putut să-l găsești de cinci ani de când l-am pierdut? Luați una din eșarfele astea, nu le reclamă nimeni. Dar ce să compara astea? cu boa de pene roșu-auriv lung de 3 metri. Asta în e foarte drăguță. Cu corsajul meu verde și valul roz de la prăbire, nu se asortează, nu merge. Dă-mi o paie în Așa merge. Miluna! iesă sunt mor de râs cum să să nebuna. Poftim, poftim cu eșarfele. Ei mi-au paharul pe pantaloni. Marzal! Am să depui o plângere! Împotriva cui? Împotriva ta, împotriva lor, împotriva celui cântăresc de stradă, împotriva speculantului de șireturi, împotriva acestei nebune! Viniște-ți domnule Imposibil, barani! Ăștia sunt adevărații noștri dușmani! În acest cartier, care este cita de la noastră, aceste păiații ies la ideală, se rățuiesc în fața noastră și ne sfidează. Puterea noastră încetează acolo unde stăruie sărăcia, veselia și nebunia respectabilă. Da, Liniștiți-vă, uitați-vă la nebuna asta. Marțialul îi oferă locul cel mai bun de pe terasă și îi face temenele, fără ca ea să fie obligată să consume. Eu mă gândesc la scandalul pe care l-aș provoca eu, oricât sunt de președinte, dacă mi-aș pune la butonier o gladiolă și m-aș apuca să strig în gorea mare, în acest loc respectabil. Irma, mi-ai adus oasele și pipota Domnule președinte, vă rog, liniștiți-vă, se uită lumea la noi Aveți încredere în mine, în două zile vă scap eu de această pleavă Perfect, iată planul meu. Stai, stai, stai, stai. vorbește încet că nebuna se uită spre noi Da, <laughs> Domnule președinte, dumneata știi ce e aceea, o bombă? Da. da, mă rog, mi s-a spus că e ceva care explodează mm -hmm. Știți cine locuiește în clădirea aceea din colț? Da. Ne regret, dar nu știu Dușmanul meu Inginerul care de 20 de ani îmi refuză autorizația să fac prospecțiune în Paris Singurul om de pe acest pământ pe care l-am găsit insensibil la argumentele mele Sunt numai urechi ei, Doamne, dar ce ei, mai vrea și bătrânelul ăsta? Numai pentru sănătatea dumneavoastră, domnulor, să mai bine zis pentru sănătatea picioarelor dumneavoastră Mă recomand Jadan. Felcer pensionar provenit de marina, specialist în extracție căpușelor. La, Actualmente la, operiți bătături și negere. Marcial! La, la, la. Marcial! Oh, doctor, da, ce plăcere! cum îți merge cu la drag. Doctor, e tot plină cu pietre. Le au și cum sună. No. Crepitus crotalis. Asta i diagnosticul. Aha, un absint, <laughs> firește absint. Absinturile <laughs> de a vastră, oh, Uite și pe doamna Contis. o mele contisă. O margine mere contisă. Cum merge cu rinichiul stâng? E mai puțin flotat? O n-aveți nicio teamă. Fluctuat necmerge. mergitul. să ne bunește. Da. Trebuie să mergem în altă nu, parte. Nu, nu, nu, nu, fiindcă numai de aici putem vedea spectacolul. În curând are să fie ora 12, nu? Da, da. mă rog. Peste 5 minute. Eh, în 5 minute, clădirea dușmanului nostru, inginerul, sare în aer. Pierre, un tânăr care nu-mi poate refuza nimic, Depune acolo o mică încărcătură cu dinamită. Văd că dumneavoastră îți plac soluțiile moderne. În greșești baroane. Soluția este din timpuri legendare. Ca să pui mâna pe o comoară, trebuie întotdeauna să ucizi balaurul care o păzește. Baroane, axioma prospectorului este că lângă petrol, un cadavru nu miroase niciodată. <laughs> Explozia de acolo nu ne poate atinge? Nu aveți nicio teamă, dar suntem supravegheați de bătrână aceea nebună. Să ne facem că suntem absorbiți în discuții da. Da. Vă ascultăm, domnule Remizier Nu se poate ca dumneavoastră să ne rămâneți datori cu povestea dumneavoastră da. Da. Mă numesc George Chopin ah. Nu, niciun fel de înrodenie cum muzicianul Dar îi datorez cu o reclame. Sunt fiu de mamă săracă, dar necinstită Care se ocupa cu răscumpărarea rechitanțelor de la Mântre de Pietate mi-am consacrat toată viața acestei mame. Ca să-i ofer o tabachere de aur, fiindcă prizează, am pozat la 18 ani pentru filme picante. Mm -hmm. <laughs> Ca să o trimit la aer, fiindcă e astmatică, m-am ocupat timp de șapte ani cu evacuarea chiriașilor insolvabili. Mm -hmm. Am devenit maestru în artă de a desface de pe mobile mânuțele copiilor. Reputația mea a mers atât de departe încât un samsar de cereale m-a chemat la Buenos Aires ca să evacuez 300 de familii de italieni dintr-un bloc pe care nici o poliție nu-l putut să evacua. Dar se apropia 17 aprilie, ziua scumpii mele mame. ea își dorea un smarald, dar un smarald bărbătesc pentru că degetele ei sunt umflate. E bine, în opt zile... Blocul a fost golit de locatari. Mama trăiește încă și întotdeauna la 17 aprilie, În așteptarea unui nou cadou, Îmi întinde mâna ei supraîncărcată de brățări și de inele, Pe care sper, scumpă mamă, Că n-am să smulg mult decât într-o zi cât mai îndepărtată. E... Am ispravit. Așa că vedeți că pentru mine e o jucărie să curăț eu de această bandă. Perfect. Auzi? Bate ora 12. Doamne, dar da, ce e asta? E salvatorul de la Fotoalma. Aduce pe Pierre. Pe Pierre? Salvatorele, dar cum s-a întâmplat! La... E primul meu o Eu mi-am luat serviciul în mine de-abia azi de dimineață. Da. Dar... mi că Pierre să nu ne denunțe. Dar unde Draco fi pus dinamita? Trebuie să evităm scandalul cu orice preț, altfel sare naier societatea noastră. Da. da, da, da, da, da. da? Domnule Salvator, dar ce faci cu Necatul? Ha, îi manevrezi toracele. Ajutor prescris pentru Necat. E, dar el nu e Necat. da, dar el se crede Necat. Aha. Și bătrâna asta trage tot timpul cu urechea. Președinte, dumneata dispari. Eu rămân la până și am să pun mâna pe pieri imediat ce s-o putea. Da. Doamne, doamne, doamne, doamne. Da, da, doamne. da, ce s-a da, întâmplat? Doamne, strigă după ajutor! Vi -o, vi -o, doamne, doamne, doamne. Marcial, da, viu, viu, imediat! Marţială! Da? Salvatorul a lăsat în aici, pe bancă. Uite la el cât e de frumos. Tu ce crezi mort? Pune oglinda la gură. Dacă se aburește, trăiește. Se O să și revie. Ce bine îmi pare. <laughs> îmi place să-i țin mâinile între ale mele, să-i le încălzesc decât deschide ochii. Da, da, da, da. Irma! Irma! Da, da, da. contesă, stai dumneavoastră lângă neca. mă strigă cineva. Marcial, găsi da, și da, tu da, da, da, da, Tineri, necat, îți place floarea asta? Este un iris. nu e așa că e frumos? Foarte frumos. Sergentul a binevoit să-mi spună că-mi stă bine. Vă stă bine, doamna. Am să-i spun părerea din Italia. O să fie foarte mântru. Sergent! Nu chemați sergentul, lăsați-mă să plec. Nici gând. Când laște pe cineva să plece, nu-l mai revezi niciodată. L-am lăsat să plece pe Adolf Bertu, Nu l-am mai revăzut. De ce s-a întâmplat? Cine mă caută? În sfârșit ai apărut, sergent. N-am timp, contesa, n-am timp. -am Dar e vorba de irist. Tânărul nu i de părerea dumii tale, când vine bine. Ii trebuie să alerg să ne ca cineva în sena. te -se, e pe genul în ei și nu va pleca de aici. Cum? Îl strâns tot, atât de tare, pe cât de slab, l-am ținut pe Adolf Bertolt. Dacă i-aș da drumul, s-ar duce să se arunce în sena. Cu siguranță. Sergent nu e așa că e mult mai drăguț ca adolf Păi de unde vreți să știu eu? Ți-am prezentat odată poza lui ca ciclist. A, a unde are bot de iepure. Ți-am spus eu... de o de ori până acum că adolf Bertu n-are bot de iepure. Că este o pată de pe fotografie. Ce faci? Notez numele necatului, pronumele și data nașterii, nu? Și la ce o să-i folosească? O să-l împiedice să se mai arunce în apă? Dacă ai să-i spui data nașterii. El o să-mi spună mie, nu eu lui. Ar face o mare greșeală. Eu nu se spune o pe mea pentru nimic în lume. Puneți carnetul la loc și îi consolează. Să-l consolezi? Funcționarii statului trebuie să facă elogiul vieții celor care vor să se omoare. Să-i facă elogiul vieții. Conte sigur, sigur. Un paznic al ordinii publice nu își îndeplinește misiunea dacă nu este în același timp. Și un pas de vieți. Aveți dreptate. Tiner înnecat. Spune-i Fabris. Dar nu mă cheamă Fabris. Spune-i Fabris, este ora prânzului. Și la prânz toți bărbații să numesc Fabris. Roastul dumitare e să-l faci pe acest tânăr să-și recapete pofta de viață. O să fie greu. Da, de ce tinere, de ce contesa are dreptate? Ce sens are să te arunci în sena Tocmai de pe pot. Fiindcă nu poți să te arunci de sub pot. Din acest punct de vedere, Fabris e logic. Domnule Fabris, sinucidere este o crimă contra statului. Un sinucigaș și un soldat mai puțin, un contribuabil mai puțin. Dar Eu... ce ești dumneavoastră, domnule? Perceptor sau un îndrăgostit al vieții? Și îndrăgostit al vieții? Da, da, pentru ca să fii un campion al vieții și încă unul în uniformă, Trebuie să te bucuri de satisfacții ascunse sau publice. Spune Irene, nu te rușine. Ah, nu mi-e rușine, mărturisesc am pasiune. <laughs> Îmi place să rog cabinet. Dacă îl tentează și pe acest tânăr, îndată ce-i termin serviciul, Irma ne poate aranja o partidă în sala din fund, un cabinet, un vin fier, dacă are ore de pierdut, bineînțeles. El are viața întreagă de pierdut. Astea sunt singurele volutăți pe care le poate oferi poliția. Sergent, mănânci banii statului degeaba co Nu cred că un tânăr hotărânsă să o moare Poate să renunțe la sinucidere ascultându-te pe dumneavoastră da, da, poate că vă pricepeți dumneavoastră mai bine Cu siguranță că da Un tânăr întrăgostit de o fată care îl iubește Și i-a ținut mâinile într-ale Nu poate să fie cu adevărat disperat Credeți că ar putea să mă iubească? Te iubește, da Poți să iubești și numai mai te-ai ținut de mână. Vreau să mă omor! Ei, vedeți, nici dumneata nu mai poți lega de viață cum n-am putut nici eu. Facem prin soare să pariem pe unul din nasturii uniforme dumitare. O. Întrebe unul pentru geanta mea. Fabrice, știu de ce ai vrut să te omori. Sunt convins că nu știți. Ba, da. Pentru că prospectorul ți-a cerut să comiți o crimă. De unde știți? El mi-a furat boaul și ți-a cerut să mă omori. Vă sigur că nu. Nu este primul care a vrut să mă omoare, ha, dar cu mine numează și așa de ușor. Pentru două motive. Primul, fiindcă cei ce ar intra la mine ar fi ei omorâți mai întâi. Dacă intră sub formă omenească, un dispozitiv așezat deasupra ușii de intrare le cade în cap, pac, și ucide. Dacă intră sub formă de șoarece. Am o cursă cu slănire care nu de greș. Și al doilea, nu doresc să mor. Aveți într-adevăr noroc, doamnă? Fabrice, tot cei ce trăiesc au noroc. Desigur că atunci când te trezești dimineața, nu e întotdeauna plăcut. De pildă, eu trebuie să aleg peruca sortată. Să-mi iau dantura din singurul paha care mi-a mai rămas de pe urma ultimului mutat. Și firește, că mă simt cam dezorientat în această lume. Dar, ca să simt din nou chemarea vieții, e de ajuns să găsesc în tango de corespondență o scrisoare cu programul zilnic. Trebuie să ne scriu singură, din ajun, e mai înțelept. Apoi, după aceea, urmează spălatul obrațului cu apă de rozi și tamponarea nu cu purdul de orez, nu, fiindcă ea usucă tenul, ci cu comprese de amidon curat. Apoi îmi pun toate bijuterile, de control, ca să fiu sigur că le-am, și, în sfârșit, toaleta de dimineață fiind gata, pot să mă privesc, nu în oglindă, fiindcă oglinda minte. ci în gongul de aramă. Și atunci, Fabriz, mă simt puternică și pot să o iau de la început. Vorbiți, doamnă! Vorbiți, vă rog. După aceea, totul este ușor și vesel. Mai întâi cititul jurnalului, bineînțeles, același jurnal și același număr din 7 octombrie 1896. Să nu-mi cer să-ți împrumut pentru că e ferfeniță. Apoi, după aceea, mă gătesc pentru plimbare. Desigur, sigur că asta cere mai mult timp fără cameristă, nu pot să termin uh -huh. în mai puțin de o oră. Apoi mi iau umbreluța mea, cea alubă, care, din păcate, are arcurile stricate, deoarece am lovit cu ea o pisică care îmi un porumbel. Cred că, într-o asta, pot spune că am realizat ceva. Continuați, doamnă, continuați, Ah, te interesează viața? Continuați, cât e de frumos. Vezi că viața e frumoasă și merită să o trăiești? Pe urmă îmi pun inelele. Poate că n-a trebuit să-mi pun topazul în deget când mă duc la spovedanie. Nu poți să să-ți închipi cum lucește topazul în confesional. Iar vin să te spovedești cu ochiul dracului, îl spune părintele. El râde, dar mă trimite imediat acasă. Doamne nu mă mai omor. Și pe urmă ce faceți? Plimbarea mea s-a Mă duc să supraveghez ce se întâmplă cu oamenii rei din șaiuc. Cu dușmanii arborilor, cu dușmanii animalelor, Iată ce viața v-a Acum te tentează. Este minunată, doamnă. Sergent, am câștigat. Nu uita să-mi dai nasturile. Și asta o fac numai din o meață. Jocul adevărat începe însă după a Doamnă, vine prospectorul ca să mă ridicem. Am venit să te iau, pier. Mă simt bine aici. Nu-ți cer părerea. Vino. Bine. Viu. Vă rog, domnule, nu mai îmi țineți mâna. Dați-mi drumul. Nu-ți dau drumul. Faceți-mi plăcerea și nu-l mai țineți de mână. Domnule prospector, în viața mea, nu o să-ți fac eu dunitare vreo plăcere. A, aveți obligată să-i dați drumul. Acest intrus vrea să-ți las mâna ca să-ți o el. Te țiu de mână, fiindcă voi avea nevoie în curând de preasă dumitare ca să mă conduce acasă. Sunt foarte fricoasă. O să ne adun oamenii. Fergent! Ce doriți? Spune-te, rog, acestei femei să nu mai fie de mână pe acest sână. Dar pot să știu de ce. N-are niciun motiv să nu dea drumul de mână unui tânăl pe care nu-l cunoaște. De unde știi că nu-l cunoaște? Și dacă e fiul ei pe care el l-a regăsit? Care a fost răpit din lagă? Fiul sau fratele ei? Doamna, nu iată te de bătrână. Mersi! Gunoierle! Petiseară, pier. Știi unde? Dacă nu ești acolo la ora 8, scrisoarea pleacă! Nu e așa că te șantajează? Ai omorât pe cineva? Niciodată pe nimeni, doar. Chiar pe niciunul dintre ei? Păcat! Ai furat? Vă sigur că nu. Am semnat un cec fără acoperire și de atunci ma au la mână. Ce vorbantițe aștea? Dacă am auzit bine, plănuiesc să distrugă cartierul eu. Tot, din temelie și întregul Paris. Au un plan de prospectare care nu lasă în picioare nimic din tot orașul. Ei vor să sondeze totul, vor să facă săpături peste tot. Ce caută? Au pierdut ceva? Caută petrol. Și ce vor să facă cu petrol? Ceea ce se face de obicei cu petrol. Mizerie, război, o lume nenorocită. N-au dreptul. Lumea e frumoasă și fericită. E voia Domnului. Omul nu i să poate împotrivi. Doamne, dacă ați știi... Ce să știu, Marseal? Să-i spunem? Ce ne ascundeți? De ce nu vorbiți? Gunoierul să vorbească pentru noi toți. Hai, Dar, da, să vorbească pentru noi toți. Mă le te ascult. Lumea se duce de râpă. Lumea nu mai e frumoasă, contese. Lumea nu mai e fericită din pricina invaziei. Ce invazie? Dumneavoastră trăiți într-un vis. Dacă într-o bună dimineață ați decis că oamenii sunt frumoși, vi se pare că așa e. Puterea asta de imaginație însă nu o ne lipsește. Vorbiți de cei patru indivizi care voiau să-l pe fabrici? Ah, dacă n-ar fi decât patru. Dar e o invazie, contesă. altă dată când circulați în Paris... Oamenii pe care îi întâlneați erau ca dumneavoastră. Dar acum cu zece ani, într-o zi pe stradă, mi s-a făcut greață. Printre trecători am văzut pe unul care nu avea nimic comun cu oamenii obișnuiți. Mergea lăfăindu-se amenințător și totuși, lucru curios, nu se simțea la largul său. Ca și cum ar fi omorât pe unul din ai noștri, ca să ia locul. Și chiar l-omorâse. Ăsta a fost cel din tâi. Invazia începuse. De atunci, nu trece o zi fără ca unul din cei vechi să nu dispară, și altul nou să nu ia locul. Dar cu ce se ocupă? Nu au nicio meserie. Îi găsești pe lângă bursă, dar nu lucrează. Îi găsești pe lângă imobilele în curs de rămare dar nu cară. Îi găsești prin piețe, dar nu cumpără. Stau în fața sălilor de spectacole, dar nu intră. Altă dată, alimentele, ca și biletele de spectacole, se vindeau singure, fără intermediar. Azi, tot ce se consumă, tot ce se vede, tot ce se întreprinde, are un speculant care le exploatează fără ca el să facă ceva. Ce însemnează asta? Că lumea e plină de speculanți. Ei conduc totul. Ei strică totul. Măcelarul depinde de speculantul cărnii, garagistul de speculantul benzinii, zarzavagiul de speculantul legumelor. Nici nu se poate închipui până unde merge corupția. Ne apropiem... De epoca sclaviei. Noi suntem ultimii oameni liberi. Poftim. Am spus ce aveam de spus. Contesa știa acum tot. Fabris, ea adevărat ce spune gloierul? Mai rău încă, doamnă. Sunteți niște imbecii. Doamne, De ce nu mai preveni prevenit, Irma? Ce ați fi putut face, Contesa? O să vedeți și chiar în seară. De ce vă tot plângeți și nu acționați? Puteți îngădui o lume în care de dimineață până seara omul să nu fie fericit, în care să nu mai fie propriu să stăpân? sunteți lași. la. Deoarece călăii voștri sunt vinovați. Fabris, nu mai rămâne decât să-i suprimați. Sunt prea mulți, doamnă. Sunt patru și noi zece. Contează să sunt sute. Surdomutul îi cunoaște pe toți. Au vrut să-l angajeze. Angajează surdomuș ca să nu fie trădați. L-au dat afară atunci când au văzut că nu e și orb. Ascutați-l. Că îi denunță pe toți vinovații. Și eu vă traduc. Președinții Consiliului de Administrație. Administratorii delegați. Prospectorii. Remizieri. Oamenii de afaceri și cei fără de profesie. Anumiți deputați, agenții de publicitate, etc., etc., etc., etc. Toți sunt înțeleși între ei și se susțin unii pe alții. Sunt mai strâns legați între ei decât alpiniștii de frânghia lor. Cu atât mai bine. Asta va fi pieirea lor. E suficient să-i atragem pe toți dintr-o dată în aceeași cursă. Dar au puterea, au aurul și sunt nesățioși. Nesățioși? Perfect. Fiindcă atunci sunt pierduți. Dacă sunt nesățioși, sunt naivi. Unde să fac afaceri proaste? Numai în afaceri. Prieteni, planul meu e gata. Fabris, astea seara vei fi absolut de orice bine. Da. Toți la lucru. Irma, ai puțin gaz? Da? Da. am gaz curat la bucătării. nu trebuie curat, el vreau într-o sticlă muldară. Când da, vă alargă s-o pe Madame Constant. A, ah, da, nebunat din passé. Un rău făcător, contesă. Oferă irmii fotografii oribile și numește pe doamnele prietene, dumneavoastră nebune. Cântărețele, Doamne. alargă și prevină pe Madame Constance să fie la mine la ora două în subsolul din strada șaiu. Să nu cumva să lipsească. Este o consfătuire de care atârnă fericirea lumei întregi și să o convoace neapărat și pe Madame Gabriela. Nebunea de la sensul pis, să-l pocnesc nu, nu, nu, nu-l desfigura, fiindcă trebuie să-l recunoaștem. Cântăresului, știi ce trebuie să faci ca să-ți deschide ușa, Madame Constance? Nu știu, doamne. După ce suni, faci ca pisica, miorle de trei ori. Știi să miorle? Știu mai bine să-l atru. Bine, fă cum poți, vei fi răsplătit. Cred că madame Constance știe cu pe care îl cântă frumoasa poloneze. Oh. amintește mă astăzi seară să-i cer. Da, Irma, da, comunică-ți surdomutului tot ce-ți eu. Da, bă. Domnule președinte sau domnule director sau domnule sindic, schimbă titulatura după pe personaj. Dacă vrei să vă convingeți de prezență în șaiu, a unor surse petrolifere, a căror calitate puteți să apreciați după tamponul de vată a cei alăturat, veniți fără întârziere și prin mijloacele cele mai rapide, singur sau cu asociații dumneavoastră, în strada Șaiu numărul 21. Irma o să vă aștepte la poarta imobilului și o să vă conducă numai decât chiar la stratul petrolifer, și la persoană onorabilă care este singura proprietară acestor zăcăminte. Am înțeles Contest. Surdomutul va multiplica invitația, Eu pun un tampon în fiecare flic și toate vor fi distribuite imediat prin surdomut. Nu? Nu prin surdomut. Fiindcă lui îi se dau înapoi, în medie, 99%. Atunci, picolul cu motocicletă. Băiatul cu mașina aceea care pute. Bună idee! O să punem scrisorile lângă rezervor. Mumeala o să fie mai atrăgătoare. Da. Vă las Pentru ceremonie o să-mi pun Capa mea cea roșie Dumneata Fabrice o să mă conduci da da da. da, da, da, da Ai să vii cu mine Știu, ești încă palid Dar am o de veche Din care beau în fiecare Care am câte un păhărel Anul trecut au uitat să-l beau Ai să dai bei dumneata Sunt gata să vă servesc doamnă Dacă îmi stăm putință Desigur sigur că poți să mă servești. Nici nu știi câte sunt de făcut într-o cameră în care de 20 de ani n-a intrat niciun bărbat. Ai să dregi obloanele ca să poți eu, mă sfârșit, să văd minea zilei. Pe urmă, ai să scoți oglinda din ramă ca să nu mai văd imaginea acea oribre care mă privește. Ai să desfaci cursa de șoareci E prea greu pentru mine ca să scot șoarecele mor din cursă. Pe sunt e să omor niște muște, etc., etc. Asta o să te antreneze pentru ceea ce urmează. Mm, nu va fi ușor. Fiți cu toții la posturile voastre. Pe curând, prieteni. Să mergem, Valentin. Valentin? N-auzi că bate ora 1. La 1, toți bărbații se numesc Valentin. Doamnă, brațul meu. Sau, Valentinu. desigur că nu este același lucru. Nu-i așa, Irma? N-are decât să largă. La revedere, Irma Lambert. La revedere! Au plecat cu toții și am rămas singură. Detest ce e urât, ador ce e frumos, Detest pe ce răi, ador bunătatea. Tatăl meu era potcovar la răscruce de drumuri. El spunea că am un cap mai tare decât Nicovala lui. Dar dacă aș fi fost mai puțin încăpățânată, n-aș fi plecat de acasă? Și n-aș fi trăit această viață minunată. Aici spălvasele vasele și am joia după amiază liber. Ador libertatea. Urăsc sclavia. Ador bărbații. Ei nu știu acest lucru, fiindcă niciodată n-am spus vreunui că -l iubesc. N-am să spun. Decât celuia pe care îl voi iubi cu adevărat. Îmi mă invită când sunt liberă la ei, Îmi dau de băut, Fac tot ce vor, Dar îmi țin gura încleștată. Ce-ar gândi cel pe care l-aștept? Dacă ar ști că am spus, Te iubesc, Tuturor acelora care înaintea lui, M-au ținut în braț. fiindcă iubitul meu Va veni într-o zi, nu e departe, Seamănă cu tânărul scăpat de la nec, Numai când îl privesc, Cuvântul ăsta minunat, iubitule, îmi umple inima, Cuvânt pe care am să-i repet mereu, Fără încetare, până la moarte, dacă mă mânghe sau dacă mă bate, Dacă mă îngrijește sau dacă mă omoară El va hotără. Ador viața. Irma! Vine! Vine! Sub sol, pe jumătate părăsit, în Strada Șaiu. Aici locuiește Contesa Aurelie, nebuna din Șaiu. Instalată într-un fotoliu jerpelit, Contesa își așteaptă invitații. A venit Canalagiu, Contesa. L-ai găsit? Slavă Domnului! Suntem <laughs> <-mi> salvați! <laughs> Domnule Canalagiu! O mulțime de parizieni, când te văd, își simt conștiința încărcată, fiindcă ei aruncă în împărăția dunitare, toate resturile lor și tot ce vor să ascundă din viață. Eu nu arunc la canal decât flori și încă neofilite. Dacă azi dimineață ai văzut plutind pe apele canalului dunitare Italia un crin, am toate motivele să cred că era al meu. Vreau ca întotdeauna canaderi să fie curate și parfumate. Dacă acest lucru nu se observă, cu atât mai rău. Se observă, totuși, contează. Găsim deseori obiecte care n-au putut fi aruncate decât ca o atenție pentru noi. O dată o perie de dinți, altă dată un roman de senzație, toate astea prin bine. În tot cazul, mersii pentru crini. Mâine dimineață o să găsești și risul ăsta. Și acum să vorbim despre ale noastre, domnule Canadaciu. Da. Îți amintești că în ziua când am descoperit împreună cu dumneata acest subsol părăsit, ne-ai promis că îmi vei dezvălui un secret. Secretul care deschide zidul, contese. Da. azi am nevoie de el. Nu-l cunoaște nimeni afară de mine. Eu cunosc trei cuvinte magice care deschid tot ce se poate deschide. L-am încercat, dar niciunul n-a avut efect. Contese, să... iată secret, Dar. Rămâne între noi. Bineînțeles. Da. Uite, a aici, și o parte din zi răsucește și descoperă o scară care coboară aproape vertical. Oh! Și unde duce scara asta? Nicăieri. După 60 de trepte te găsești la o răspântie în formă de stea Din care pornesc drumuri care se înfundă toate Cobor să văd Nu, nu cumva să o faceți Treptele sunt astfel făcute că le cobori ușor Dar de urcat înapoi e imposibil Dar dumneata cum le-ai urcat? Am jurat să nu spun cum Dar poți să strigi după ajutor? O, poți striga că vrei Odată ce zidul vine la loc ar trebui să tragi cu tunul ca să te audă cineva cu Perfect! Nu cumva din întâmplare curge prin subterană un izvor de petrol? Nu, no, nici măcar o picătură de apă. Găsești câteva șoareci ca să mănânci, dar mori cu siguranță de sete. Păcat! ne ar fi plăcut să existe o sursă de petrol. Ești sigur că nu e? Nici măcar ciuperci. Și cum se închide peretele? Ca să se deschidă? Se apasă de trei ori pe mughe, ca să se închidă de trei ori pe butonul stinghii. Strică dacă rostesc în același timp și cuvintele magice. Nu poate decât să ajute, Contesa. Contesa, a sosit doamna Constans și domnișoara Gabriel. Spune-le să coboare. Poftiți, poftiți, doamnelor, eu mă retrag, să ne aștept prietenii Ce minune s-a întâmplat, Orelie, ți s-a găsit bouăul? Bonjour, pe Adolbertos cere în sfârșit mâna Bonjour, Gabriel, vă mulțumesc că ați venit Orelie, nu te-a să strigi Azi e miercuri, e ziua când audă Greșești, Gabriel, e joi Atunci, Orelie, să-mi vorbești numai în față E ziua când văd cel mai bine Vino, vino, Dichi, vino și, și nu mai Ne spargi urechile. Iar am început cu nebunire Ai Hai să vezi, e cel mai lung boa și cel mai frumos bărbat din Paris. Nu e vorba de boaul meu, Constanț, nici de bietul Adolf. E vorba de întreaga omenire. Noi patru avem de luat o hotărâre care poate să transforme lumea într-un paradis. Am să vă explic totul imediat ce o să vină Josefin am lăsat-o pe Josefin pe banca ei din champs -Elyse. imposibil să o de acolo Săraca, așteaptă să treacă președintele Republicii E nebună rău Părcați de ea Ei, Diki, de ce te aciți? Îi spune, vrei să urți pe genunchii lui Tantorelli, da? E hop, hop, Dichy, hop, hop, Dragă consans! te iubim foarte mult și pe tine și pe Diki. Dar nu este momentul pentru copilării da asta that. Ce copilării? Ce vrei să insinuezi? Vorbesc de Diki. Știi că e bine venit la noi. Suntem gata să-l primim și să ne purtăm cu el tot atât de bine ca atunci când tregea. Este o amintire care în mintea ta a luat o anumită formă. O respectăm, dar nu într intră în tipe nu, când e vorba despre sfârșitul lumii. Coșul lui este sub șifonier. Să se acolo. Și acum, ascultați-mă. Așa te portorelii? La fel cu portarul și notarul meu? Da, dar cum se poate notarul tău? La fel ca tine. Că de că sunt nebună cu tichea al meu. A trebuit să i arăt păiat ca să-l convin că există. Și numai așa m-a gura. Și tu mai ai peul să ne vorbești de mântuirea lumii? O lume în care orice mort sau orice viu, ca să-și poată dovedi existența, trebuie să aducă dovada că un trup, nu merită să fie mântuită. Fără vorbe un frate. Tu știi, ca și mine, că micuțul Diki este între noi o convenție. Emoționant, dar o convenție. Cât timp nu ești de față să poată exemplar, nu lat, nu mănâncă, dar când e cu tine, nu-l mai auzi decât pe el. Nu-l iau pe genunchi pentru nimic. Nu iau eu, Orini. La mine în brațe nu face nicio mărgărie. Nu face pe sfânta cu mine, Gabriel. Ești prea îngăduitoare ca să fii sinceră. Câteodată mă prefac că Diki cu mine, deși l-am măzat acasă. Îl săruți și lingușești ca și cum ar fi prezent. Ador animalele. Nu trebuie să-l pe Dichy, că nu-i de față. Nu-i frumos. Gabriel are dreptul. Da, știu. Gabriel are toate drepturile. În ultimul timp, uite, Gabriel are dreptul să aducă la reuniunile noastre și un invitat, pe care nici nu le-a spus cum îl cheamă. Și care cu siguranță că nu există decât în închipuirea ei. Nu l-aduc eu, Constans. Vine el singur. Probabil că ne admiră. Da, de ce nu le previ când crezi că intră pe ușă? Pentru o tuse sau pentru un semn. Eu cum vă previn pentru dichi, Deși dichilatră. lacră. Ești infernală cu Dichii al Dacă eu sunt infernală, tu ești crudă. Crezi că eu nu știu adevărul despre Dichii? Crezi că eu n-aș vrea să-l văd viu și zburdalnic? Tu lai ai pe Adolf. Gabriele și are păsărele Eu, eu n-am decât pe Dichii. Tu crezi că aș face pe idiota și laș menține cu imaginația printre noi dacă acest lucru n-ar fi prima condiție ca el să revină într-adevăr din când în când aici? Nu-l a adus data viitoare. Îi prăvește cu supărarea. Vino aici, Vino aici, Tichy. Irma o să te scoate la plimbare. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, degeaba. De altfel, nici nu l a adus azi cu mine. Na, așa vă trebuie. Cum vrei. Să vorbim serios. Dragii mele, de azi dimineață, de la ora 12, punct, sunt la curent cu un complot oribil. Oh. Niște bandiți vor să distrugă cartierul Șaiu. Oh. Ei, și de pusca mine la pasi. Totdeauna m am întrebat de ce locuiești tu la Șaiu. La s-a la sensul Dar bine, nebunelor, toate suntem la fel de amenințate. Riscați ca în curând să fiți evacuate și să vădă în Paris. Ca două bufnițe bătrâne. No. De ce două? De ce te excluzi în comparație? Poftim, fie și hm. trei. Îmi place să fii politicoasă, știi. Nu înțeleg, Goreli. De ce ar distruge oamenii sensul pis? Ah. Nu l au construit tot ei? Gabriel, nu numai că n-au uzi dar constat acum că nici nu vezi, altfel ai fi văzut că toți oamenii care se dau aer de constructor se ocupă în ascuns cu distrugeri, războaie, dărâmări. Vorbesc, bineînțeles, de sexul masculin. O, Corelli, ești cu bărbați. Bărbatul e mare, e frumos, e loial. Săraca de tine, la fel gândeam și eu până azi dimineață. Dar bunodierul ne-a deschis ochii. Bărbații sunt pe cale să se transforme cu toții din oameni în animale nesățioase. Acum când intră la restaurant, se poată ca niște căpcăuni. La măcelar sunt animale carnivore, la lăptărie gata să sugă, la zargeavagiu parcă sunt iepuri. Orelie, ești un tiran. Gabriel are dreptate. Mai există bărbat. adevărat. Dacă tu nu vezi, lasă-i din nouă. Un serator bătrân o salută în fiecare zi pe Gabriel. E adevărat? Duce un cărucior gol de copil? Și mă salută. O implor de Gabriel ca nu cumva să răspundă avansul senatorului cu căruciorul. Chiar dacă el a rămas ultimul bărbat care poartă pălărie și încă mă îngrozesc la soarta ce o pregătește. Te-asigur, de răținută desăvârșită. Câteodată îngenchează ca să mă salute. Tocmai ăștia ajung pe urmă cei mai nerușinați. Trebuie de pe acum gândindu-mă ce o să-ți aud urechile dacă n-ai să fie într-una din când ești surd, oh. Bărbații nu ai au I-am văzut cum să scovesc în dinți. Ce-ți răspunde droghistul, cricev, politicos, pudră de amidon veritabil? Hm, ce să-mi răspunde? Mă Ce-ți spune taxatorul în autobuz? Că nu ai moneta oh. potrivită? Mă peștelești ca și pe Gabriel. Da, Constance. De ce te baricadezi în cameră și-ți oblici, prietene, să-mi de trei ori, ca să le deschizi ușa? Fică mi-e frică de asasin. Dar de ce există asasin? Pentru că există hoți. Și de ce există hoți? Deci aproape peste tot nu sunt decât hoți? Fiindcă banul este stăpânul lumii. În sfârșit ai spus-o, ai pus degetul pe rană. Fiindcă trăim în era celule de aur E înspăimântător Dar cei de sus? Știu acest lucru? Nu numai că știu, dar și protejează Cei bogați sunt protejați Toți cei care dețin aurul sunt protejați Înțelegeți acum de ce v-am convocat? Noi trebuie să reacționăm Ca să readucem lumea la rațiuni Nu mai putem conta decât pe oameni ca noi Consens! Tu ai vreun remediu? Sigur, am remediul meu Petiția ta către președintele de Consiliu? Dar de ce nu? Până acum m-a ascultat întotdeauna Și să răspunde? <gă> dar nu trebuie să mă răspundă E suficient că o ascultă Prin scrisoare recomandată I-am adus la cunoștință că nunțiu papa Nu are ficider. I s-a furnizat unul în două zile Gabriel, dumneata ce propui? <gă> Oștepe Gabriel O să-ți propuie să consulte vocile pe care le aude <gă> Exact <gă> Le ascult și ne revedem viseară da. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu avem timp Și de altfel vocile cabrighetii Nu au fost niciodată voci adevărate Voi ce îndrăznești să spui Orelii Vocile pe care le auzi acum De unde vin? Tot din mașina de cusut? Nu, acum vin din buiotă Astea sunt voci Obiectele vorbesc, recunosc, e normal Este principiul discurilor fonografice Oamenii au pălăvrăcit atâta față de lucruri cât acum iese din ele un eco. Dar de aici nu urmează să recerzi și sfaturi. Nu, soluția este mai simplă și nu depinde decât de noi. Rămăsese să aflăm cine sunt autorii tuturor nenorocirilor. De azi să știu... Cine sunt? N-are importanță. Suldomutul ne-a dat toate numele și titlurile lor. Le-am adresele și am găsit momeala. Într-un sfert de oră, toți, fără excepție, vor fi aici. Doamne, ce să faci cu ei? <coughs> Pentru asta v-am chemat. Fii atent, Constans. Uite-te la mine, Gabriel. Acei care înfometează omenirea, care ne fură boaurile, care pregătesc războaiele, care iau comisioane, care ocupă posturi fără diplome, care corupt retur, toți vor fi aici, strânși în această sală. Avem dreptul să-i suprimăm în bloc? Dacă sunteți de acord, pot să fac Să-i omori? Vreau să-i curăț din această lume pentru totdeauna Intenția e foarte bună, dar avem dreptul Ia, întreabă mai întâi preotul la care te spovedești Când i-am spus preotului că îi mă spovedesc Dorința mea de a ucide pe toți oamenii rei El mi-a spus să nu cumva să renunț la această hotărâre, copila mea. Când te vei decide, am să ți împrumut farca de măgar a lui sausul. Aruncă la o vorbă, să-l vedem la fapte. Dar cum ai să procedezi? Asta este secretul meu. primiște cea mai mare e că riscăm să fim amendate când se va observa dispariția lor. Ah, ce păcat că și și Josefin aici. Ea-i venișoară prin alianță cu cirebrul avocat la șoc și știi și codul pe din afară. Nu o să observe nimeni nimic. Când te doare ceva, strigi ca o gură de șapte. Te mai gândești la durere după ce ți-a trecut? La fel și cu suferința omenirii. Seamănă cu suferința individului. Cum trece, ai și uitat-o. Gândește-te bine. Moartea înseamnă ceva. Moartea valorează cât valorează și viața mortului. Moartea unii secături. nu înseamnă nimic. Ești de acord, Constanț? Mai întâi o întrebare. Gabriel, să tău e printre noi? Da sau nu? Nu sunt autorizată să vă spun. Sunt sigură că îl vezi. De un minut conversez cu el și îi faci grații. Ei, nu te prinde. Ce-ți pasă ție dacă ea îl vede? refuse a o hotărâre atât de gravă și să votezi pe deața cu moartea, chiar dacă ar fi vorba numai de o singură persoană când asiste un al trei care ne ascultă. Chiar dacă nu există. Ești nepoliticoasă, Constans. Ai înnebunit? Ești atât de mărginită încât să-ți închipui că atunci când suntem numai între noi, cum spui tu, suntem singuri. Tatu, n-ai habar. Niciodată omul nu e singur. A sosit madame Josephine. Ai venit la timp, fiindcă avem nevoie de sfată-l tău înțelept. Scumpele mele, prietene! Josephine, hai să ne povestești altă dată plimbarea președindului Sadicarnu, Ne grăbim. Nici n-a ieșit încă. Cum are să iasă? N-a fost asasinat la Lyon în iunie 1893 de Caserio. Așa că riști să-l aștepți mult și bine. Și crezi că nu știu? Dar asta nu îl împiedică să se plimbe. Și asasinul Caserio, care a fost ghilotinat se plimbă și el în fiecare luni la mărini. Josefin, fiindcă îți prețuim cu adevărat claritatea minții, îți trecem cu vederea extravaganțele și-ți -și cerim sfat. Iată problema. În două cuvinte, cum ești rudă cu cerebrul advocat la show, da. ai calitatea să ne răspunzi. Închipuieșteți strânși în această cameră, așa, toți criminalii din lume oh. Am mijloacele să-i fac Să dispară pentru totdeauna Am și dreptul să o fac? sigur de ce nu? Bravo! Josefin, atâta lume e, Deodată? Atâta lume Tocmai în asta constă interesul acțiunii Când distrugi, trebuie să distrugi în masă Ca arhanghelii sau ca militari Toate bătăliile au acest principiu Adun pe toți dușmanii În același loc și omor dacă ar trebui să-i omor pe fiecare în parte căutându-le acasă sau la treburile lor, te-ai obosit și ai renunța. Unii se întreabă de ce s-a inventat recrutarea și serviciul militar. De asta, Orelie, te felicit pentru ideea ta. Atunci suntem de acord. Ascultă, Orelie, nu pot să mai întâzi până mâine. Am să caut să-l aduc și pe fructarul meu. M-am jurat de grijane. Regret, dar totul e gata. Atunci, înainte de a trece la fapte, mai rămâne de îndeplinit o singură formalitate, dar absolut necesară. Au un avocat? Un advocat? La ce bun? Legea e categorică. Nu pot să pronunț un verdict mai înainte ca apărarea să-și fi spus cuvântul. Îți jur că sunt vinovat. Ah, Horeli, dar oricare acuzat are drept să se apere. Dar altfel nu riști nimic rezultatul e același Nu vreau să-i alarmez ca să nu dispară Ei numește un avocat în oficiu să vorbească în lipsa lor Dacă nu te convinge, îi condamn în lipsă Nu cunosc nici un advocat Atunci ia ca avocat pe primul trecător Apărarea e capotezul E indispensabilă Și știu cine poate să o facă, chiar și un bâlbuit cine? Uite de bine, Irma să nu arugă pe cineva Cine mai e pe stradă, Irma? Sergentul Contesa și prietenii noștri O mirosit că e rost de scandal și au venit să vă dea o mână de ajutor. Ah, nu, nu, nu, sergentul, nu. nu? El a depus-o mână și nu poate să fie apărător. Cred că nesur domnul s-ar putea casa judecata. Gunoierul, omul acela care vorbea azi dimineața așa de mult, e aici? E aici, vorbește într an, nu l auzit decât pe el. Ar mi da? da, Da? Nu e periculos ca niște bogătate să fie apărat în un gunoier? Din potriva, legea este excelentă. Cel mai bun avocat al unei assassin, e omul care n-a Cel mai bun avocat al unei hoți e un om perfect cinstic. Avocatul satirului Soleland. Oh, Era virgin și l-a salvat. Nu obții achitări decât prin astfel de oameni. Dar nu trebuie să fie achitat. Justiția își va spune cuvântul. Tu ai voit-o. Salut, Contesă! Doamnelor, omagiile mele! Bună ziua, Am venit cu toți oamenii noștri. Domnule gunoi, Irma te-a pus la curent? Da, Contesă. Trebuie să apăr pe exploatator. Îi cunosc suficient ca să-i a Acum să nu-i cunosc. Trei ani de zile am trecut prin fața casului lui Bazil Zaharov. Laga lui de gunoi era plină numai cu flon. Mușcate! E foarte posibil. Faptul că adoră florile e circunstanța atenuată în favoarea abogaților. E, e, nu de argumente a pălării, Nu a cu scârbă pe acești exploatatori? Vă propun chiar o formulă care va simplifica totul. Josephine, codul de Nu am da? să vorbesc ca avocat, am să vorbesc ca și cum aș fi exploatatorul în persoană. Voi avea mai multă putere de convingere. Bună idee! Să acceptăm! Ce aveam? Deci de dumneata singur, miliarde. Am furat, am ucis. Ești stare. Am nevastă, amantă. Și una și alta. Prefer. <laughs> Așa mă simt mai bine. Că... Să începem. Voi, ceilalți, haide, veniți mai aproape. Și da, ființa da. e publică. Da, da. Uh, clopoțelor, da, da, da, da. veniți. Gunoiev, depune jurământul. Jur să spun adevărul, tot adevărul, nimic altceva decât adevăr. asta e de ce tot îndrugi? Nu ești martor. ești avocat. Din potrivă, ai datoria să recuși la toate picle șugurile ca să-ți avem clienții. La minciună, la calomnie... Perfect. Am înțeles. Am jurat. Te ascultăm. Doamnelor, în fața unui auditoriu atât de elegant și de select, eu... fără de te rog. Domnule gunoi. a, vă rog, scuzați Trebuie să spun, domnule președinte, cum se obișnuiește în lumea mari industriei și mari finanțe. Președinte, știi de ce anume ești acuzat? <coughs> ești acuzat că ador banul. Că ador banul? Dumnezeule! Dar eu ador orgiile, ador cazinourile, ador florile. Dar nu banul. Florile. Vezi, vezi ce prostie ai făcut consens. Cu florile tale ai furnizat circunstanțe antenoase. și nu, îmi plac să te fugi. Răspunde, te Ador banul, da sau nu? Banul contesă, Dar banul mă adoră pe mine, nu eu pe el. Banul a venit să mă caute în sânul unei onorabile familii, făcându-mă să găsesc într-o ladă cu gunoi un lingou de aur de 10 kg. Oh! Eu nu căutam bani acolo. Vă asigur că niște pingele uzate mi-ar fi folosit mai mult. Banul e acela care m-a făcut să cumpăr terenurile unei vechi linii de fortificații și să le parcenez. Banul m-a făcut să cumpăr fabricile de zahăr din nord, magazinul Bon Marché și oțelerii de Creuzot. Banul e furt și șmecherie. Îl detest, dar banul mă iubește. Trebuie să cred că am merite care l atrag spre mine. Lui nu-i place distinția și eu sunt vulgar. Lui îi place inteligența și eu sunt idiot. Lui nu-i plac cei care se sacrifică pentru alții și eu sunt egoist. Așa că banul nu m-a lăsat până ce n-am realizat 40 de miliarde. <gătări> și nu -mi va mai dat drumul niciodată. Perfect, gunoierule. Văd că ți-ai înțeles rolul. Săracii sunt răspunsători de sărăcia lor. Și n-au decât să suporte urmărirea. Dar nu e același lucru cu bogații pentru bogăția lor? înainte și ai să atingi culmea nerușinei. Și dacă ți-e de acești bani, președinte, de ce îi păstrezi? Eu îi păstrez. No, nu te îndurați să dai 10 centimesuri, domnul! Da. Eu îi păstrez. Hai, ce eroare! Ce nedreptate! Din potrivă contesa. Pentru noi, bogații, e foarte greu să scap de bani. Banul nu ne mai dă drumul. Joc la curse pe o globă și iese cu 20 de lungimi. Cumpăr un bilet la loterie cu numerile cele mai proaste și iese. Și cu bijuterii, mi se întâmplă ca și cu aurul. De fiecare dată când arunc un diamant în sena, îl regăsesc în peștele care mi se servește la masă. 10 diamante, 10 pește. Chiar dacă aș fi dat 10 cm domutului, tot nu scăpam de cele 40 de miliarde ale mele. Și atunci... În ce constă crima mea? Aici are dreptate. nu e așa, domnița mea. iată în sfârșit cineva care mă înțelege. Am să vă trimit o gerbă imediat după achitară. ce flori preferați? Trandafiri. Am să vă trimit zilnic câte un buchet timp de 5 ani. Mijloacele îmi permit. Și, și eu ce îmi plac? La fel și mie. Atunci odată unele, odată altele. Mi-am notat. Minte cu elușinare! Nu poate suferi flori! Liniște! Nu-mi trebuie dezbaterea. Nu le poate suferi ca gunoieri, dar îi plac că exploatator. Știu, dar am vrut să vă arăcii individul. Îi dau surdomutului 20 de monezi de 5 bani, 20 de franci, 20 de milioane. Vedeți că nu mă încurc. Zvârl și tot nu să pot scăpa de cele 40 de miliarde ale mele. Oh. nu e așa, doamne? Altfel, săraci înțeleg foarte bine acest lucru. Azi dimineață, I-am luat înapoi gunoierului 100 de franci Pe care o găsise sub masă M-a lăsat să o fac Fiindcă a înțeles cum stau lucrurile e, Președinte, revin nu la chestiuni Revin, revin Dacă joc la bursă ah, Să vorbim de bursă De ce ați lansat acțiunile Amazonului cu 1000 de franci? Ca să le scădeți în decurs de 8 zile Numai la 33 de franci Ca să scap de bani pe cei care au prea mult oh, oh. Din acest punct de vedere ai reușit Dar sunt sigură Că le-ați răscumpărat pe toate, și că ele s-au urcat din nou la 1000. Nu la 1000, la 20 de mii. Cu diferența aceasta, mi-am cumpărat un castel și o seră de trandafir. Tot cu asta, subvenționez ritsul și întrețin pe cele 12 dansatoare ale mele. Ești un trist personal, președinte. Sper că te înșală toate două. E eroare! eroare! Când înșel pe cineva? Când îl pentru ceva care nu-i a lui. Ori, eu am toată opera, cele 12 dansatoare pot să mă înșele cu 12 dansatoare, cu administratorul general, cu mașiniștii, cu corul, etc., etc., dar toți aceștia îmi aparțin. E ca și cum m ar înșelat cu mine așa că mi egal. Ce rușine, dar se vede pe mutra lui. Că nu le are decât pe-astea Am toate femei! Oh! Cu bani ai toate femei! Oh! Cu excepția celor de față. Pe cele slabe le-am cu o masă bună, pe cele grase, perle. Când una fuge pe stradă, îi stic din urmă ca un Rolls-Royce. Imediat încetinește pasul și cum are un picior micuț, micuț, nu mai mai rămâne decât să o ajung și s-o primă. Oh, ce la cu cușlamă ordinară! Pot să oambră foarte, fără înșelțe! Inclusiv Irma! Foarte de seama! Irma ți-a dat cu piciorul când erai ai oier! O să moare după mine camilea Uite, uite Gabriel unde duce banul! Dar într-adevăr e îngrozitor Ce planuri aveți dacă găsiți în șaiu Petrolul pe care îl căutați Cumpăr castelul din șambo E mai încăpător. Am unde să-mi și dansatoare De la opera comică Va fi mai vesel N-am decât cai de curse lungi Cumpăr și cai pentru obstacole O cumpăr pe Irma A -ha. A -ha. O, stans, De ce nu stai în locul Ești exclusă din discuții Acuzatul te-a cumpărat cu florile lui. Și de fapt nici nu se pricepe la flori Întrebați-l cum se numește floarea pe care o purtați Nu o să știu, -o să da, știu. Da. excelente idee O să verificăm astfel Dacă e de bună credință Apropie-te, Sibil Arată-i florile pe care le ai spre vânzare Dacă greșește un singur nume Convingerea noastră este făcută. Să mi se ceară să spun numele unii flori, e ca și cum mi s cere să spun numele uneia dintre dansatoarele mele. O respir și atât. O îmbrățișez. E dansatoarea mea. E floarea mea. Nu mă se cum o chiar. Ce Cred că v-ați lămurit, prieten. nu e așa? Sunteți martor că nu știe nici măcar numele cameliei. ei. Banul este într-adevăr nenorocirea lui. Da, da, da. Da, da, Chestiunea Da, da, da. Nicio cauză nu e rămurită pentru un membru al celor două de familii. Trebuie să ce să taci. Convingerea noastră este făcută. Nu există lege să conteze pentru un membru al celor două de familii. Când trăznic să vă atingeți de un singur fir de păr. Din capul meu... Atenție la vădure! Au cu de arestare în ar. Asta este șodal, Josefine, nu înțelegi? Și insult adusă tribunalului! Ridic șerința. Cu atât mai mult cu cât trebuie să văd pe cineva care trece pe Champs-Élysées și nu aștea președintele Republicii! Destul individ sinistru! Dacă mai avea cineva vreo îndoială, cuvântările dumitare le a risipit pe toate Așadar, prieteni, îmi dați de pline puteri Față de toți exploatatorii da, da, sigur. Pot să-i ruinezi da, da, da. Pot să-i rad de pe suprafața pământului Vă mulțumesc Voi fi demnă de încrederea voastră Mulțumesc unorierului ai fost într-adevăr Nepărținitor Dacă aș fi știu dinainte că o să am Această sarcină, aș fi luat un Păhărel Desigur că am avut unele ah, de loc, de loc! Ai o voce foarte sonoră. Te așteaptă un viitor frumos Adio Domnule Cunoier La revedere, o revi! omoare pe toți E, domnule, bine aici, te lor pe de Gabriele, pentru a da. fost într Alexandru? Alexandre. Mm. Constanți, dar tu cum ajungi la pasi? Pe jos, de-a luat mulțele. Dichy! Unde Dichy? Dichy, uite-l, uite-l pe uite Dichy! S-a întors. Wow. Uite, uite ce hală-mi vii, Și cu urechea îți sângerată. Ai luat obiceiul să te încaieri. Cu siguranță, cu un doc danez. Îi detestă. Vezi? Vezi că Dichina a fost atât de prost ca tine, s-a întors. Domnule Gunolier, nu vrei să o însoțești pe Constans? Pierde totul pe drum și unde nu te aștepți, casa de rugăciuni o uită în piață și corsetul la biserică. No, Foarte onorat! Contesa, nu uitați ce mi-ați promis! Madame Constanța e aici, acum o să putem afla toate cuvintele din frumoasa poloneză. Da da, da, da, da, ai dreptate! Constans, cântă-ne! Să cânt? Grăbește-te, timpul meu e prețios! La ordinele duna voastră, contesă. Vreau să aud iar un semnal <fie> În și <răciși fie> infernal Bine, dar asta-i frumoasă, apoloneză, fetelor! Atunci, <fie> sunt Vreau să aud iar un semnal <fie> <fie> În răcit infernal Eu, ca să cerc să când mazurca, da mi un semnal Pentru mazurca să plume, Să aerisesc puțin, fiindcă e ora dumneavoastră de siestă. Dormiți un minut. Eu supraveghez sosirea lor și vă dau de veste. Să vă pun perna asta sub cap? Da. Ce pernă moale! Intră, Pierre. Contesa a dormit. Până mă întorc, aranjează-i tu boaul ca atunci când se deșteaptă să dea cu ochii de el un încet care e somnul ușor Bine Cine a venit lângă mine? Tu ești Adolf, Berto Sunt eu, Pierdan Nu minți Recunosc mâinile tale Mărturisește că tu ești Da, doamnă Doamnă? Ți-e greu să-mi spui Orelie? Eu sunt, Orelie. De ce m-ai părăsit, ador, Föbertu? Era atât de frumoasă acea Georgette. De o mie de ori mai puțin frumoasă ca dumneata. Ce teatră geara ea? Inteligența ei? Era proastă. Atunci sufletul ei ți se părea atât de suave. În lumea sa josnică nu. Așa sunt toți bărbații Te iubesc fiind ești bună, spirituală, suavă Și la prima ocazie Te părăsesc Pentru o femeie urâtă, șteasă, vulgară De ce, Adolf Bertu? De ce? Nu știu Cred că nu e nici prea bogată. Da, era săracă. De ce era? A murit? Dacă te-ntorci la mine numai fiindcă a murit, poți să pleci iar? Nu-mi trebuie ceea ce moartea consinte să-mi lase. Nu vreau să te moștenesc de la dânsa. Nu, e sănătoasă. Înțeleg că nu-mi drăznești să te apropii de mine. Decât dacă țin ochii închiși, ai dreptate. Da, am îmbătrânit. Eu nu. Tu ai îmbătrânit ca toți acei ce își reneagă amintirile și le calcă în picioare. Desigur că ai revăzut parcul Colomb cu acea Georgette. Nu mai există parcul Columb. Cu atât mai bine. Dar, dacă ar exista o dreptate pe lume, arborii ar fi trebuit ei singuri să dispară de acolo în ziua când te-ai în acel loc cu Jorget. Arborii au făcut tot ce-au putut. Mulți dintre ei au murit. Te-ai dus cu ea și la Teatrul Vodvil. Nu mai există vodvilul. el ți-a rămas credincios. Niciodată n-am mai trecut din colțul străzii Bizi, fiindcă pe acolo am trecut la brațul tău, în seara că ne întorceam de la spectacol. Acum o pe alt drum. mi e greu iarna pe ger, cad întotdeauna, odată sau de două ori. Scumpă, Orelie, iartă-mă, te iubeam, Orelie. Mă iubeai? Dar ce, ai murit și tu? Te iubesc, Orelie. Sunt sigură că mă iubești. Asta m-a și consolat de plecarea ta. Îmi spuneam, dansează cu George, e în brațele ei, dar pe mine mă iubește. Să duce la teatru cu Jorget, dar pe mine mă iubește. Pe noi tu noi este evident. N-ai să scap niciodată de ea, Adolf, pe fiindcă noi iubește, Asta va fi pedeasa ta. Nu, nu m uita. mă uita. Iubește-mă. Iubește-mă! Iubește-mă! Și acum, adio. Știu ce voiam să știu. Acum îi dau mâinile micul lui, eu L-am ținut ieri. Azi e rândul lui. Du-te, foberto! Pierre, ce bine că te văd Am avut un vis minunat El nu mai e aici Cine, doamne? N-ai de unde să-l știi oh, de plecat, el știe să plece Doamne, ce văd? A părut și boaul meu L-am regăsit în durapul cu oglindă, doamne cu un de plus Da, doamnă. Și cu o mică cutie de lucru de mână? Nu, doamnă. Ei se tem de mine, pier. Mi-aduc înapoi tot ce mi-au furat. Eu nu deschid niciodată dulapul cu oglindă din cauza bătrânii care mă privește. Dar eu văd prin sticla oglinzii ce este în dulap. Iar era gol. Voi să mă pace. Dar nu știu cum să mai ia Fiindcă eu țiu cel mai mult La cutia mea de lucru de mână Pe care m-au furat-o din copilărie când aveam șapte ani Am plâns după cutie un an întreg Nu e îndulap, doamnă Degetarul era urit Mi-am jurat Să nu iau niciodată un altul Și m-am ținut de vorbă Uite-te, uite-te cum arată Degetele mele Nici degetarul nu vi înapoi. Cu atât mai bine Fiindcă asta îmi lasă toată libertatea de acțiune. Mulțumesc pentru boa Pierre. mi trebuie să-l vadă la gâtul meu. Au să creadă că este un boa veritabil. Irma, bine că ai venit. Adu repede carafa cu apă și pahare. Am pregătit-o. E aici. Ai turnat puțin petrol în carafă? Da, contesa. Și am să le spun că sunteți surdă, după cum i-aș cerut. Au început să sosească? Da, din alt. Unde sunt? Afară. Le-am spus să aștepte că vă odihniți. Tot bulevardul e înțesat de ei. În moment. Ca să deschid intrarea spre catacombe. S-a făcut. Acum adu-nei rând pe rând. Da, compresă. Doamnă? Președinții Consiliilor de Administrație. Domnilor, poftiți intrați. Contesea e tare surdă. Să vorbiți să. Doamna, vă mulțumim că ne-ați convocat. Pătrâna ai surdă, strigă. Ieri, la cafenea, am presimțit că ne vom revedea. Și eu? Voi să semnați această hârtie? Ce conține? N-am ochelari. E contractul prin care sunteți asociată cu noi la toate beneficiile, după tariful în vigoare. Perfect. Am semnat. Ce conține, domnule președinte? E actul prin care renunță la tot în favoarea noastră. Comisionul dumneavoastră, doamnă, e aici. Dacă aveți bunătatea să ne spuneți unde se găsește sursa, acest pachet va aparține. Ce este în Pachet. Un kilogram de aur Perfect Ce? Un kilogram de plumb aurit O să-l luăm înapoi la plecare Sursa de petrol este acolo În fund Coborâți Ei, ei, ei, ei președinte Nu se poate să iei înainte Trece în spatele meu și pe rând, Unul câte unul. Prezidenților, atenție la țigări Stați, o secundă Niciunul dintre dumneavoastră Nu are cumva la dânsul o cutioară de lucru de mână? Nu, nu, nu, nu, nu. Nici vreun degetar aurit? De deci niciun fel. Zarul a fost aruncat. Coborâți! Domnii ai sindicatelor de exploatare. Doamna Contese e foarte surdă, domnilor, să vorbi tare. Apa e în carafă. Puteți bea cât vreți. Petrol? Petrol. Urme, picături? Țâșnituri, mase de petrol, inundație de petrol. Nirosul oh, e generis? <coughs> Parfum. De câine sau de piele ploată. De temelie. Oh, e chic, chic, prieten. E senza cea mai rară. Cum l-ați descoperit? Cu pompa sau prin foraj? Cu degetul. Da, vreți să ne semnați această hârtie? Ce conține? Angajamentul nostru ca să împărțim între noi acțiunile. Bine. ce de -a -a semnat? Un act ca să o putem închide ca dement. Balamucul a fost înșințat. Cum plecând de aici, telefonul să vină salvarea, să Aici e sursa de petrol? Aici. Așa. Dar nu vă închesuiți. Coborâți pe rând! Am terminat și cu ăștia. Domnii reprezentanți ai poporului legat de interesele petrolifere ale națiunii. Poftiți, domnilor? Ah. Oh, oh, aici miroasa petrol, miroasa petrol, domnilor! Chiar prea mult! Iau masa cu Roland și ea nu poate suferi mirosul ăsta. Să nu mai pierdem vremea, că că prinde mucigai. Doamnă, când poate fi vizitată Cământul? Imediat, Imediat! Pe scara asta! E atât de urgent, prieteni eu E oarea trei trecute. Dacă întârziem, scăpăm pe Olga care ia cu Jorget. O cunoști? Nu mă va ierta. Jorget, vietul Adolf. Avem comisia petrolului la ora șase. Se discută fixarea jetoanelor noastre de prezență de prim participanți. Națiunea da înainte de orice. Am și întocmit un raport entuziast primul imbecil ar putea să te întrebe dacă am văzut cu ochii noștri zăcământul de petrol. Doamne, nu ne-ați putea da sănătura dumneavoastră fără să ne coborâm? Imposibil. Imposibil! Atunci să coborâm! Un minut e suficient, doamne? Mai mult decât suficient. Atunci să coborâm, să coborâm, doamne! <laughs> Nici ăștia nu mai văd lumina zilei. Domnii sindici ai agențiilor de publicitate, vorbiți, domnilor! Contesa e foarte surdă, domnilor, să vorbiți tare! Are noroc că asta că nu se aude toate bat jocurile la adresa ei. Doamnă, depun la picioarele dumneavoastră omagile mele cele mai distinse. E într-adevăr ca din infernul lui Dante. contesă, expresie admirației mele profunde ca om și bărbat. Asta merită, într-adevăr, primul văjitoarelor. Sărut respectuos, mâinile voastre de zeiță, ființa adorabilă! Scumpă, doamnă, vă propunem aici acest contrat de publicitate. Condițiile sunt din cele mai avantajoase pe care le-am acordat vreodată. Perfect. Iată intrarea pentru vizitarea sus. Lăsați, doamnă, nu e nevoie să vizităm. Publicitatea nu trebuie să ție seamă de realitate. Nu are nicio importanță dacă zăcământul există sau nu. Onoarea meseriei noastre de la care nu înțelegem să ne abatem este să-l descriem cu aceea zăl. Fie că există, fie că nu. Atunci nu semne. Dacă doriți, îl vizităm. Dacă ne obligați însă să constatăm existența materialului publicitar, ne silit să rupem cu tradițiile noastre de imparțialitate între real și fals. Așa că trebuie să ne ridicăm tariful. Semne! <laughs> ce gravile este doamnă! Să constati că și sursele de petrol își au acum niandalor! Haideți repede, frață! Atenție! Să nu urcați pe scari! Nu aveti ce aici, nu Sunt colocați mai bărbați! drumul, Irma. Și nu mai e nevoie să spui că sunt surdă. Bine, condesa. Voi da. da. ați văzut? Ați văzut că Felix nu voia să ne spune nimic despre acest petrol? Oh, dar am aflat eu totul prin remo. El habar că sunt la minister și ascult la telefonul lui Jimmy. Ha? Dacă A, vrei să prevenim pe Bob, bine. după vizită, repede la Ivan. Oh, foarte bine. Apropo, da. ne trece opțiunea pentru grâul lui Toto. Oh, Splendid! În orice caz să nu sufri un cuvânt lui François. Acesta este puțul, doamnă? Acesta e. Oh, țigaritele fetelor! Atenție la petrol! Ne mai alegem și cu gedele arse! Oh! Gata! s a spăvit! Lumea e salvată! Acum închid zidul la loc! A venit prin emailul Conteza. Cel care spre doamnei Constans, nebuna din Vasi și domnișoarei Gabriel, nebuna din Sân surpis. Mă ciupește și mă urmărește. Dai drumul. Vine la timp. Ce noroc că dau de dumneata. Trebuie să te anunț că asta seară s-ai sprăvit cu pisicele dumitale de pe ei. Cum așa? Am le pline cu hapuri otrăvite și le dau să le mănânce. Nai să poți. Sunt la adăpost, aici, în pivniță. Deschide pivnița. Niciodată. Îți ce să deschizi ușa pivniței. E întuneric. Văd pentru pe întuneric, sunt nici talop. Scara coboară brusc. Ei sunt alpinist, fac parte din clubul alpin. Da? Te interesează o cutioară de lucru pentru copii? De mm. carton verde și cu bordură de aur? Cum le văd, le distrug. Sunt filatelist. Foarte bine. Atunci, poftim. Sunt jos toate. Ah, auzi, bestiile, auze-le cum e orale. E sunt gotoi de pe te. De pe parte partea e că sunt strigăte de oameni. Dar parcă sunt și pisici. <laughs> Acum închid zidul definitiv. Uite, banditul, numerește pisicele. Dar dacă i-a venit la mi-a furat și din gol. La urma urmei, din gol de aur, este mai la locul lui printre acești nebuni. Singura contesă? Da, Irma, n-ai să-i mai revez niciodată pe toți acești bobiți. Prietenii noștri se reîntorc. Probabil că au simțit că s-a întâmplat ceva important. Bine. Veniți cu noi sus la lumină, doamnă! Totul e atât de frumos acolo! Trebuie să se semneze armistițiul! Necunoscuții se îmbrățișează! Porumbeii zboară unul câte unul ca după potop. Într-o clipă iarba din grădina publică a început din nou să crească! Atila a murit! Au murit speranții! Unde este Pierre și Irma? Aici. De ce pierdeți vremea? Sărutați-vă! Să ne sărutăm? Sunt trei ceasuri de când vă cunoașteți, vă placeți și vă iubiți, sărutați-vă repede că altfel va fi prea târziu. Doamne! Uitați-vă la El ce nehotărât e, Neotărât în fața fericirii ca toți bărbații. Irma, săruta-l tu! Dacă două ființe care se iubesc lasă să-i despartă o singură clipă, Clipa devine ceasul, zile, luni, ani, secole. Siriți i voi ceilalți să se iubească. Altfel, într-o oră, ea va fi nebuna din alma și lui va crește o barbă albă. Așa, bravo! De ce n-ați fost aici acum 30 de ani? N-aș fi ceea ce sunt eu acum. Vedeți ce simplu era! A fost de ajuns să se găsească o femeie de bun simț, pentru ca nebunia lumii să fie zdrobită Dar data viitoare, gunodierule, nu mai aștepta. Dacă o nouă invazie de astfel de monștri ne amenință, la da Roma. Am înțeles, contesă, Cum văd primul rând Am pierdut destul timp. Irma, da. mi-ai și pipota. Vă așteaptă, contesu. Atunci, să ieși la lumină, la se serioase, copii. Nu sunt numai oameni pe lumea asta, sunt și alte ființe care merită să ne ocupăm de soarta lor. ați ascultat nebuna din Chayou de Jean Giraudoux traducere și adaptare radiofonică de Scarlat Froda a interpretat colectivul artistic al Teatrului Municipal din București Distribuția a fost următoarea Orelie, nebuna din Chayou Lucia Sturza Bulandra artistă a poporului laureată a premiului de stat Constance nebuna din Passy Leni Caller, artistă emerită. Gabriel, nebuna de la Sensul sulpis Marieta Rareș. Josephine, nebuna de la Concord, Nelly Sterian. Președintele Mircea Șeptilici, Prospectorul George Măruță. Remizierul Ion Lucian. Baronul Mircea Balaban. Jardin Vili Irma, Anca Verești, Pierre Victor Rebenciuc, Marcial Vasile Florescu, Gunoierul Lazar Vrabie, Rentierul Robert Ulrich, Canalagiul Benedic Dabija, Jongleurul, Adrian Georgescu, Cântărețul Mircea Bloc, Florăreasa Vasilica Tastaman, Vânzătorul de șireturi Gheorghe Oancea, Sergentul de stradă Octavian Cotescu, Bătrânul George Iliescu, Un aiurit Puiu Hulubei, Salvatorul de la Alma Mircea Albulescu, picolo Dumitru Furdui, Un președinte Costin Ionescu, Un prospector Paul Nestorescu, Sindicul presei Nicolae Mavrodin, Directorul Gheorghe Iorgulescu, Secretarul general Jean Reder, Domnii reprezentanți ai poporului afectați pe lângă interesele petrolifere ale națiunii: Naie Ștefănescu, Paul Sbrânția, Ilariu Popescu. Prima doamnă: Evelin Gruia. A doua doamnă: Cela Marion. A treia doamnă: Ileana Mândrilă. Crainicul: Nicolae Tomazoglu, laureat al Premiului de Stat. Regia de Studio: Puiu Mirea. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Asistență regia artistică, Mihai Paxino și Adrian Georgescu. Regia artistică, V. Ziegfrid.